اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم دعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين <تصفيق> من تقریباً طول درس پر یو آیات پانده دی اللہ تلا پرمئی وقال ربکم ادعونی استجیب لکم وقال ربکم اوویل دی ربستاسو او قال پر مانا دلتا دو حکم دی دا امر دی عمر ربکم حکم کل دی ربستاسو ادعونی استجیب لکم د دی او مانادا او دعوني عبادت زما کوي توحید زما بیان وا عبادت زما کوي نو استجب لكم زبستاس د عبادت قبول کوي نه تاسو ته په ثواب او نعمتونه اخرت کې درګم دایو ماناش عبادت زما کوي زبستاس د عبادت قبول او اخرت کې با تاسو د پاغه باندې ثواب او خپل نعمتونه هغه درکم د قبولیت دمانه نو او دوی ما مانا وقال رب بکم او حکم کلی دی رب ساسو ویلی دی رب ساسو ادعونی ما تا دعا کوا زمان غواله استجیب لکم زبستاسو دعاگانی کبلو و زمان غوخت کوا زبستاسو دعاگانی اغا کبلو ورپسی مخ که ان الازین یکینا ناکسان یستکبیرون عن عبادتی چه ای زان لوی گنی تکبر که یعنی عبادت دې دلته مې عبادت دوا مانه ان عبادت دې د عبادت زمانه د توحید زمانہ ځان او چیت غني ایمان نراړي سید خلو نه جهنمه زرد چدي په داخلي کې جهنم ته داخيرين دليله او دوی مانا ان الذين استكبرون یقینا اکسان جزان لوی غني او د ده که تکبر ده وجه ځان لوی گنی عن عبادتی دو دعا زمان ما نا غخته نه نکه اینو سیاد خلون جهنم داخرین زرده چی دی به داخلی که جهنم تا داخرین زلیله نو چی په اکتزاد ده تکبر بانی او انسان زان دعا پریدی یخو دعا یو سڑه نکی مطلب نو اغا دا دی؟ چې د دا نه کولو دجهې بجه جهنم ته جو و چې د تبر د ووج چې ځان ل ګنی اقتدا د تبر د ووجې ځان پورهګنی او د الله سوال نه کوي او داسې انسان با الله جلله جلال هو چې هننم ته ځلی لوردهداخللی سررف ج هننم ته لی وج لت حالت کې بیا دا خبره یاد ساات الله پر مییل او درونججی لکوم همبانې دو مانو کې او ماناه راوا الله پر مییل زما ته دوعا کوئ ز به دوعاه قبللو محان کې موخه دعاګانې کوو زمونږ دعا نه কবলي ډېر دعاګانې کوو دعاګانې نه কবলي نو په دې تفصیل باندې دکښ په یو لسو خبرو باندې اندازه ځانغه پوئول وکړ دي بیا با دې یا ترجمه دا ساته څه دعا په ټول به دعا عبادت او کې بهترین عبادت او دلیل پاګه باندې حدیث ته نبی له صلوات و سلام پرمای لیس شون اکرم علی الله من الدعاء الله پنس باندې ډېر عزتمن شي د دعان بل نشتا او حديث کې راځي اد دعاء او مخ العباده دعاء چې د عبادت معز دی اد ان دعاء هو العباده دعاء چې ده د عبادت خبر ده تعال نو ده خوب په زالي یا ده خبر یات ساته دعاء د قبولیت باندې مزان یات ساته دعاء چې قبلي کې نو اګه د نه رجه تک کم شي غواړي نو سره بغا دې قبلي خبرم زين درازي حديث پاک کې رازي نووي له صلوات والسلام پرمایده ابزر صاحب حديث ده ا حديث ده نووي له صلوات والسلام پرمایده ابزر سبنه ده چې بنده دعا او نو دریو شي نو کې خبر لازم من ملاوي يا الله جل جلاله د پوجا باندې د ګناونو ماف کی یا ده سي الله جل جلاله د دي باندې دتا د کم خیر, خیر ورکه کم خیر غواړي به ترين شي د پروږه خیر دی ورکی یا د دعا د پر اخرت کې ظاهره کی نو يا د کم خیر چې غواړي نو اغاته ملوي شي که د پر مصلحتي يا تنره روان مسیبت لري شي يا دعا اخرت ته ظاهره شي نو چې اخرت کې د انسان خپل دعاګان او نو نه دیبوي کاش چې دنیا کې زما یو دعا نو قبول شي یا دا خبر یات ساته دعا آداب یات ساته یو ادب داده دعا له قبلې کی بهترین اوکاتو کې دعا پکاري لکه د قبولیت والا اوکاتو کې راغله دي لکه بهترین اوقت د عرفه پر ځ باندې شو د رمضان شریف کې انسان په پښمنۍ کې دعاو کې یاد ورو جماعت د افتار په وخت کې دعاو کې قبلېږي د جمعه پر ځ باندې نوې lễ سلام یو ټیم دی کې دعا قبلېږي او هغه کې تقریبا څه دا پس صلیح اقوال علماو دي هې د ټولو کې راجی کولارې چې اغه دعا چې قبلې کې اغه د خطبه مسکه شو سړې په الفاظ سره ځل کې دعا او یا مطلب دغه وخت د مازیګر او وخت د مازیګر اکثر علماي دي دا څنګه د پښمنی په وخت کې دعا شو دا کرانګه حدیث کې راجی بین الاذانه ولکامه الدعاء لا يرد بین الاذانه ولکامه د اذان او د اقامت په واسه کې دعا مسکه دعا نشي رد کولې وخ د نزول المطر کې باران وریږي دا څنګه د الله جل جلاله په لار کې په جهاد کې سپنه جوړيږي نه په هغه وخت کې بارحال ډیر اوقات تي دا هتا سمای او سوجي کړو او چې انسان دعا کوي نو دا, دا س اوقات تي دي کې هر وخت دي نبی السلام ولي وکړي انسان پارهږي انسان د الله رحمت ته متوجي نو رحمت په منډه باندې راځي نو دا بهترین احوال والے اوقات دي کې انسان الله ته متوجي مداس حالت کې دعا وکاري بیا سجده کې د سجده په حالت کې حدیث پاک کې رازي نبی له سلام پرمای اقرب ما یکون العبد من ربه عز وجل هو ساجد فاکثروا فيه من الدعاء انسان خپل رب ته جزیات د دین په حالت د سیده کې نبی له سلام پرمای تاسو اکثر سیده کې دعا اغه کوي نو د کی کوشش وکاري بیا بل خبر انسان دعا کوي نو قبلی اللہ قبلو. اللہ و کی الله ویزی قبله مصلا نعوذ بالله من ذلک دروغونه او دعا انسان نو دعا په آداب او کیدا دی قبله تمخ بیا انسان دعا کین نو سن اوچت کی لا بیا اوچتول یاد زات لا سن یا سینې پوری اوچتول یا مخ پوری اوچتول نازیات نازیات چې انسان دوم ر اوچت کی سر تمخ مخ شی او د انسان د لند ترخونه چې کم دی دا کړه ترخونه دازه کم, کم چې د چې انتهائی حالت زخت دک نبي الله صلوات و سلام په بازو مکو باندې دغه ځا لاس هغه اوچت کړي خبر ځان تر ازي دغه ځا پوریم نبي الله صلوات و سلام لاس اوچت کړي لاس اوچتول وکړي اذري وجه حدیث کې مراجي نبي الله صلوات و سلام هغه پرمای ان ربکم حی کریم استا صرف ډیر حیا ناک دي او ډیر کریم ذات ته ورکوونکی کریم هغه ته چې مستحق غیر مستحق ټول تور کی صحیح هغه چې صرف مستحق تور کی و اسلام الاسلام پرمی اللہ لحیا ورزی که او بنده لاس اوچت کی او اللہ جل جلال خو دده لاسون سفر واپس کی اینی رود ده همه سفر خالی لاسی واپس کی نو دده وجنا لاسون اوچتول او پو اوچتو لاسو سرا دا اللہ جل جلال خونا دعا اغا اختل پکار دی او بل ده که انسان دعا واردی نو لاسون او طریقه اکار دا سی دی که لاسون یا جخ که دوال لاسون سده یو زکی ام سید او کله ونه تا کده الله درحمت دو تأمل ینی دا د لغون ته پراخی اخی پک اوسادی چې الله په مبا باندې پر اخیره ولی خیر د وجنه او دم بهتر دی کو ډول لاسونه اغه یوځه ساتي نو یوځه اغه هم ساتل پکار دی د څلورو مبینځه ما خبره دایات ساتي چې आवाज څنګه پکار دی نو आवाज نه 3 پکار دی او نسلو پکار دی او دی نبی اسلام روایت نبی اسلام یو پیر احمد دینه تراتو ابو عسا شری سے فرمای صحاب اور سرو مدینی تم غران شو نبی علیہ السلام اکبر الله اکبر وطنی لی دو صاحبم وطن لی دو الله حق بری نبی علیہ الصلات اوازونه تیز आवाज نبی علیہ الصلات والسلام ته پرمیل تاسو داسې ځاتونه را بلجې کونډه انچته او دی خبر ده ته لا ا تاسو ته چکه وخه نو आवाज کته کلف ګاری قران کې مله فرمای لا تجہر بالصلاه ک ولا تخافت بها م بالکل आवाज اوچتوهه ما, ما انتهائی ک توا ک تکوا عائشه سے فرمای دعا دا صلات کنه مراد دلته دعا دا دعا, دعا کې ما आवाज انتہیوی چتا ما انتہیی کته کوم زکریا علیه الصلاة والسلام دعا الله قبول کړو قرآن کې داغه برکه الله فرمای اذنا ربহু نداءن خفیا الله ته आवाज په خفی आवाज سره تضرع او خفیا نو عجزه سره پټوالې سره نو چې غوال أغنی په ګرباځ ټیم کې انسان به اختیار چې جدا خبره ده خبر دا نه تاسو به زين جمیل سی بیا نور علماء په بازي ټيم کې سره بالکل به اختیار شي جدا خبر دا او انسان په حالت د اختیار کې درمیان اواسر دوا په کار بلدار انسان دعا کوي نو سجدہ ان د په کار سجدہ دي ته چې انسان داغه چې شیری وزنونو لکه برابر برابر سجدہ چپ کې راغلي الفاظ برابرول او او د نبی له سلام الفاظم برابر برا. نه سلام به تکلف نه کو او الفاظو ته نه کو چې د وزنونه ولې برابر لکه اللهم اذن في من اذن وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت او زه نبی له سلام دعاګانی د الفاظ پکې برابر برابر دي او نبی له سلام په زوره باندې نه چې ته به کو وزنونه به برابر لکه سره د انسان توجه ختم شي خبردان ته لا چې وزنونه ولې برابر ای بر توجه ختم شي نو د دې وجه او بیا بهترین خبردارا انسان اغه دعاګانو کې چې کوم قران او حديث کې راغلي د ټولنه حدیث کې راځي حدیث د بوخاري کې اکثر دعا د نبی له سلام اللهم ربنا اتهنا فی الدنيا حسناتا وفی الاخرته حسناتا کې اموس کې منګه دعا وایي همدغه کويګنه نو بهترین خبر دا ده بارم چې انسان دعا کوي دغه کې د دنیا د خیر دعا عمله د اخرت د خیر دعا امده نو د دین اغازان ساتل پکاري چې انسان ولوزن برابرۍ پدې سره د انسان توله توجه اغه ختم نو بده واکه دې خبر خیال پکاري আজি زيسرا آ আজি زيسر دعا پکار আজি جی আজি زيسرا منی سرا يرې سرا د درې واړه خبره انې چې انسان سينر او کلی مطلب دا زګړی ولاس تکبر والی صورت نه انسان يرم کیدا الله نه او انسان مينم ساتي الله سرا دله تلاقرآ کې فری پغمرانوبار کې ان هم یو سرارړونه في خیریتدي بجل ت کوله پنی کارونو کي دوونه نه رغه به وهبه او د خپل رب نه به چې دعا کوله او د الله نه برم مینه بیایم کوله الله سره او د الله برم کوله د انسان دله نه غواړي د داسې پوزیشن کې دی انسان یریږم د الله جله جلوه اوواړې تیم اجزه سره طیت ساده الله جله جلال هو چې کله د انسان لا ځان ته اوچت نو الله پهصبت کې ملا کې کی حدیث راضې ذا حب الله عبدا ابتلاه حتى اسم ماته روواو کله چې الله جلله جلالو یو انسان دغه اوواز وښي او چې د ما ته اووازو کی ما ته چکې وي الله جلله جلال هو نو الله سکې مختلفلاې نوغ ابتلا د وجه بیا الله جله جلال هنا دعاگانې غواړي او بله دا خبره چې انسان ییکینو وي چې قبل لهجلله جلال به دوه قبلی ی کنی حدیث هې ځ نوبل اسلام پرم او د الله انتون مکنو نهبل جاه الله نه غواړه خو تاسو یقینی په جاابت باندې چې الله جله جلال هو به جل زما دعا قبلیته ی او نو اسلام پرئ چې تاسو کې دی او تن دا نو ووي چې ما خو دوعاړه ما دعا قبله نه شو نو یقین سره دعا کول او دا نبی علیہ السلام او اد دعا دی انسان نه کشل اللهم هم انشئ تا یاللا ک غولن بخن را توکا یاللا ک غولن زما د ضرورت پوره کرا لا خبر دی تا لکن نه یقین سره یاللا زما د کاروکا ځکه الله باندې سلويشن نشتا اذا دع حدکم فليعظم الرابطه فان الله لا يتعظم هوش یو انسان دا الله نه دعا کئ نه انتهائی من سره کلا کوالی سره دا الله نه وصل یاللا زما د کاروکا ځکه دا, کارو کا. دا الله د قدرت د اس یو شی اوچت نشتا او بل <سؤال> دایان ساعت د زړه د غفلت سره ان الله علی اکبر دعا قلب غافل اللاح حدیث کی راضی الله د تاسې زړه دعا نه قبلې چه غافل اللهی غافل ته چې مطلب دعا کوئی خبره خخله خچلېږي او پتن لګي ذهن ملزکی یا خخله خچلېږي حسین لهوته بلڅ کې مشغول بلڅ سوچ نه کوي بس خله چلېږي الفاظ یاد کړي او راټکړي دی الله مورو بګه لارو بګه رورو بګه خور بایه استادانک دارانو داسې دعا داسې دعا نه د فکر دوا دا انداز دعا الله قبلې الله د شیطان, اکلے. دا شیطان دا دعا هم قبول کړې د ټولنه رزل مخلوق شيطان نه خبر ده انداله او غا الله ته دعا کوله لمته مهلت را کې غا الله ختم دعا قبول کړه خود واصیف کړ ابل دا دې عبد الله ابن مسعود څخه پرمای چې نبی رسول الله په دعا کوله اذا دعا دعا, دعا سلاسن و اذا سلا سلاسن وا به کول درې پرې الله د مشکلات پریشانی یا الله د پر مشکلات پریشانی یا الله د مشکلات پریشانی ختم کړي دعا کول نو درې پرې دا سی فقاری او نه هم نمبر انسان د دې دعا کوي نو درود الله حمت وي ابتداء کې الله حمت تعریف کول کوي صلیله نورزي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم بیا درود شریف بیا اخر کې درود شریف زکه یو عالم فرمایي چې دا مخ کې اورستو درود شریفونه درود شریف ابلا قبلای نو الله جل جلال حدا سنګه چې استاد دعا, دعا یو سر بل سر قبول قبول قبل... قبل... کې استاد همس کې سوالونه پکې پری خبر ځان نو مخکي اورست د الابتدا کې د الله حمد ويل او مخکي اورست د درود شریف ویل او د الله تعریف زکه ويل زکه حديث کې رازي نبی له سلام باندې دعا شروع کوله نو بي له سلام پر مایل سبحان رب العلي العال الوهاب له اول د الله تعریف او له اول د الله تعریف درود شریف بیا دعا, دعا او بیا اخر کې بیا درود شریف بیا امين ويل پکار دی دعا د انسان قبول شي الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات الله شکر پکار دي کابل نشي الحمدلله على كل حال يالله ارحلت باندې شکر دې بل داسې دعاګانې چې انسان کئ مزاده چې انسان رزق حلال که پر دې ها کې والی پر دې مال ورسري حرامې خورلې داسې انسان الله دعاګانې نه خبر ځان تا لگا ابي السلام حديث کې راځي او سړي بوګت سفر کړی او الله نه سوالونه کوي جلا تبچېږي او د دې دعا به څنګه قبول شي بث حالت به دعا به نه قبولېږي کپڑے به حرام وي رزق به حرام وي خبر روایت مفهم دي نو هر شي به حرام وي فان يستجاب له دعاء بسنګ قبول شي لایچه انسان رزق حلالي دیم په دعا کې أغلوي تاثیر دي او بل داسې دعا پکاري چې اغه دعا کم سے کم من شران خبر ځان تا داسې دعاګانې نه نه پکړي شران اغه مني یعنی نامناسبه اوس کښل وی الله مال بشيرا کې وعده نه وکړي خبر ځان تا کنه اغه دعاګانې غواړي نه اسباب به اختیاري د الله جل جلاله نه بخیر او برکتو غواړي ورته څه کیسه دعاګانې غنی وکړل بل هدا دعا اذاب به تدی پورې وي چې الله پرمحي ځمانه او غواړي زه به قبول کوم غواړو نه قبول نه قبولې وي یا بګېړه کې حرامي یا به پر دې حق والی یا به مطلب دای درود شریف به پکې نه وي یا به الله حمد نه یا به دعا کینو بسره پرټه به لګولي خلاص به وجود کې الپس به شروع کی په مخبه نه برابرښت یا بیلی اسپا طریقے نیو چیت کڑی خبر زین تالا نو دعا آداب اس ربکاری بیاللہ جللہ جلال د انسان دعا گانے آقاب لے وقال ربکم اویلی دی رب ستاسو ینی حکم کلی دی رب ستاسو ادعونی دعا کوای ما تاستجیب لکم زبای قبلم تاسو سلرا یا ادعونی عبادت زمان کوای استجیب لکم زبای کبلوم تا لکم ستازه لپاره ان الذين يكن ناس استکبرونه جزان وی غنیان عبادت دی عبادت زمانہ یل وی غنیزان عبادت دی دو ځمانه سید خلون زر د دا جدیه داخلي جهنم جهنمتا داخرین ذلیل بحال د ذلیل وی مزاده فلڑے الحمدلله رب العالمین و العاقبت المتقین والصلاه والسلام على رسوله محمد و اللهم اهدنا و بنا و جعلنا سببا لمن اهدده اللهم ازينا بزينة الإيمان و جعلنا اهداد المهديين اللهم انا نصلك بإني اشعر الله إله إلا أنت الأحدث و مدلذي لم يلد ولم لم يولد و لم يكن له كفوان أحد صن الله تعالى لأخذ حدين وحمد وعلي وصح